Ett nora fel, a rádió népzene magazinja. Hát, hogyha éppen kedvük támad egy kicsit mozogni, akkor gyorsan tolják szét a bútorokat, tegyék félre a székeket, mert hogy olyan remek zenéket fogunk önöknek ajánlani, amiktől egészen bizonyosan táncra perdülnek, és ráadásul meg is tudják majd nézni a Youtube-on, hogy hogyan kell lipozó taladatokat végezni, mert hogy Kovács Enriket fogunk beszélgetni, aki a lipozó kitalálója, és azt gondolom, hogy nincs is jobb alkalom, mint most elkezdeni néptáncolni, egy új táncformát megtanulni, mert hogy hátha van rá idejük. Szeretettel köszöntöm Kovács Enriket itt a rádióban. Sok szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. És még mielőtt belevágnánk, gyorsan hallgassunk egy kis vérpesdítő zenét, aztán beszélgessünk. És hát hogy jön ide a sárga és a zöld medve, a sárga nyúl, meg a zöld kengorú, illetve egyéb más állatokkal is lehet játszani, variálni, kinek mi a kedvence, és hogy lesz ebből tanítás. Hát erről fogom beszélgetni többek között Kovács Henrik néptáncoktatóval és néptáncossal szeretettel, köszöntelek újra. Szóval, mesélj egy kicsit erről a lipozóról, mert engem annyira magukkal ragadtak ezek a helyes kis minták, amik segítik, hogy hova lépjünk. <gül> Nagyon örülök, hogy téged is felnőttként ennyire motiválnak ezek a kártyák, amelyeket úgy kell elképzelni, mint egy 13 centi átmérőjű kartonból készített, fóliával borított kártyák, tehát ezek megfog. Hatóak, de ha valaki az interneten szeretné megnézni őket, akkor ugye ebből készültek különböző videók is. És hát amikor létrehoztam ezt a rendszert, az volt vele a célom, hogy, hogy ebben a, az új 21. században hogyan tudjuk... A gyerekeket motiválni a táncra, hát nyilván olyan ö, eszközökkel, amelyek színesek, érdekesek, és megfogják a, a, a, a lelküket, lelküket, a képzeletüket, és ezért jött létre a ez a formája, amiben különböző állatfigurák láthatóak, és hát egy kicsit elrugaszkodva a valóságtól eltérő színben jelennek meg, és ezek a kombinációk segítenek bennünket táncolni, tanulni, Úgy is mondhatnám, hogy a, a magyar néptánc alaplépéseit tudjuk velük megtanítani, megtanulni. Emlegetjük itt a lipozót, de biztos vagy benne, hogy a hallgatók egy része még nem hallott róla. Hát igen, gyakorlatilag a lipozó, ez egy... Hát mozaik szó, Ugye alapvetően áll a lippogónak a, az első betűjéből és az u mint állatkert végződésből. A lippogóról annyit kell tudni, hogy ez egy népi elnevezése a házi bulinak, úgy úgyis mondhatnánk, hiszen régebben ugye az emberek járhattak nagy bálakba, ahol az egész falut meginvitálták, vagy ők is tartottak házi bulikat, házi bálakat, és ezt a Komárom megyei gúta nevezetű településen lippogónak hívták. Ugye ezt tudjuk, hogy a táncház, mint elnevezés, az a mezőségi székről származik, na most ugyanezt gúta Lipkogónak hívták, és én ezt a, a nevet választottam az én pedagógus továbbképzésemnek, mert, mert nagyon fontosnak tartom a, a néptáncnak a mulatsági jellegét, tehát, hogy bulizunk. A másik, meg ami honzott ebben a szóban, hogy ez egy, ez egy házi buli, ez egy kisebb társaság, és ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy amikor sok ember összejön, az egy remek dolog, de amikor mondjuk 20-30-an vagyunk egy helyen, az egy másik találkozás, egy másik Lehetőség, talán több az idő a személyes kapcsolódásra, és ezt, ezt fontosnak tartom. Hát ez most szerencsétlenségünkre pont nem az az igőszak, amikor a személyes kapcsolódások nagyon nagy terepet tudnak kapni. Viszont azt gondolom, hogy most kifejezetten szükség van arra, ami egy kicsit kizökkenti az embert, picit megmozgatja, és mégis teret ad arra, hogy legalább a neten keresztül valódi tevékenységeket végezzünk, és ne a virtualitásban legyünk. Bizony, bizony is... Uh... Amikor elkezdtem ezeknek a videóknak az elkészítését és feltöltését, akkor természetesen ott motoszkál az emberben úgy, ahogy a tanítás és bármilyen más mozgásos tanítás, is, és hogy vajon ez hogy fog megvalósulni a gyakorlatban. Hiszen én nem feltétlenül látom azokat, akik ezt csinálják, tudja értelmezni, amit én, én ott bemutatok vagy leírok, de szerencsére rengeteg pozitív visszajelzés érkezik telefonhívásokon vagy e-mailek formájában, sőt kaptam több videót is, ahogy gyerekek otthon, akik még előtt ezt nem ismerték, föltáncolják, elküldik a tánztanároknak, és akkor ő meg büszkén tovább küldi nekem, hogy a lám lámlán mennyire jól működik a, a rendszer. Most elég sok szülő bajban van egyébként, hogy hogy tudja megmozgatni a gyerekét, mert aki szerencsés, hogy ki tud menni a kertbe, vagy az erdőszélén lakik, az teljesen nagyon remek. De azok, akik például be vannak zárva egy szobába, azok eléggé kellemetlenül érzik magukat. Egy asztal, egy szép tolása az teljesen jól meg tudja mozgatni az embert, amikor aztán szépen kiteszi ezeket a kártyákat, és mozog. Nyilván a gyerekeknek a vagy fajta affinitásuk, a különféle mondókák, népi játékok, dalos játékok iránt. A felnőttek mennyire ismerik ezeket a régi játékokat? Hát ez egy érdekes kutatás, <gül> lenne bocsánat egyébként, mert én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokan játszottak gyerekkorukban, és, és nyilván ezeket nem lehet elfelejteni, és nem felejtik el. Az már egy más kérdés, hogy vajon ma mennyire engedheti meg magának egy felnőtt, vagy engedi meg magának, hogy, hogy játszon. Ugyanakkor pedig tudjuk, hogy egy, a játék, a kikapcsolódás, az mennyire sokat számít, és milyen jó utána visszakapcsolódni a, a, a munkába sokkal könnyebb, akár az otthoni, vagy akár a, a, a rendes irodai munkában, mert egyszerűen felszabadítja a lelket, ilyen ez a, a, a, a, a tánc, ilyen az összes sport. Én bízom benne, hogy hogy ezt sokan felismerik, és, és tudják alkalmazni a, a mostani helyzetben is. Tehát például nem csak estig várnak a, a, a sportolással, vagy a táncolással, hanem, hanem mondjuk szállnak délelőtt is, is arra, e, abból húsz percet, hogy egy, egy kicsikét mozogjanak, és utána felfrissülten térjenek vissza a, a, a munkához. Hogy néz ki most egy napot? Hát, ez nagyon változó, mert sokféle beosztás létezik. Gyakorlatilag ez mindig az adott napnak a, adja meg a, a feladata, és reggel ki, hogy hogy mint fog zajlani ez a, a mai nap. Például most délután a, a kis táncosaimmal a szendelei vadgalambokkal és vadgerlicékkel lesz egy online néptáncóránk, és itt próbáljuk ki ennek a lehetőségeit, lesznek a felnőttjeim, is ugyanilyen órák, és egyébként meg én a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanítok, és elég sok feladatunk van, most például a felvételének az újra zajlik, úgyhogy és ugye rendszeresen ugye, szemén is mozogni, táncolni, szerencsére én ki tudok mozdulni, akár ebbe is van itt teendőbőve. Azért is kérdezem, mert hogy a tánc azért tényleg egy olyan tevékenység, amit általában személyesen csinálunk, személyesen tanítunk, és pont az egyik varázsa ennek azt, hogy együtt vagyunk, egymáshoz érünk, összekapaszkodunk, tehát a néptánc újrafelfedezésének, ami időnként előszokott, hál' Istennek, fordulni, szerintem pont ez az egyik alapja, hogy ez a közösségi élmény. Hogy lehet átültetni a mostani online térbe ezt a közösségi élményt? Mert látom, hogy a gyerekek azok nyitottak, hiszen az online tér az már egy természetes közlekedési eszközük. De ettől függetlenül nyilván egészen más módszertan kell például a néptánc oktatáshoz. Hát az biztos, és éppen ezért a Magyar Táncművészeti Egyetemen is arra a következtetésre jutottunk, hogy bizonyos tevékenységeket nem fogunk tudni online térben áttenni. Tehát, hogy ennek nem csak fizikai akadályi vannak, tehát például páros táncokat nem tudunk táncolni, csak akkor, hogy ott van mellettünk a páron És most nem csak arról van szó, hogy egymás mellett mozgunk, hanem, hanem az egymás mozdulatait figyel, alakítjuk ki a saját magunkért. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem lehet helyettesíteni a jelenlegi technikai körülményekkel, hát nem is tudom, hogy lehet-e valójában valaha és hogy valójában én szeretnék egy virtuális párral táncolni, még akkor is, hogyha ha mondjuk különböző eszközök segítségével érzem az ő testének körvonalait, érzem a mozdulatait, tehát hogy ezek nagyon-nagyon ezek komoly és messzevezető kérdések és gondolatok. Ez biztos, hogy, hogy azért az, az emberiség hosszú évezedeken keresztül arra alakult, egy ilyen környezetben alakult ki, amikor a face to és a body tubadi kapcsolatok ott voltak, és ezt nem hiszem, hogy, hogy pár évtized alatt el tudjuk felejteni. Hát nagyon jó lenne, hogyha nem felejtenénk el, meg szerintem ezt nem csak pár évtized, pár évszázad múlva sem kéne elfelejteni. De nyilván vannak olyan eszközök, amiket azért le lehet használni arra, hogy legalább a lépéseket úgy tanulja meg az ember. Tehát, hogy én, a saját tapasztalatomból látom, hogy amit, ugye én tárcsisztam, de vannak más iskolák, kipróbálok valamit, soha nem ugyanolyan, hiszen nem tudom, mester úgy kiigazítani, hiszen nem látja pontosan, hogy meddig van, alak, van. El, a lában így lát van. valamennyit belőlem, de hát két dimenziósak vagyunk. Alapvet, igen, igen. hát itt szerencsére hogy a magyar néptáncoknak megmaradt az a réteg, amikor is a szurisztikus és az eszközös táncok domináltak, vagy azt lehet mondani, páros táncokban is vannak olyan tájegységek, ahol nagyon sok a, a külön figurázás egymást mm. Tehát ezeket azért e, remekül lehet bemutatni, ellenőrizni, tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy jó út. Ugye a gyerekeknél az a lippozó például, ami erre segít bennünket, hiszen amikor ő egy zöld medvét táncol, akkor valójában a három ugróst vagy közkövetű nevén e, cifrát e, fogja megtanulni. Sokszor nem is tudják, hogy, hogy gyakorlatilag magyar néptáncot táncolnak, és sem, azért is írtam rá ezekre a dobozokra, hogy általános mozgásfejlesztés hogy mozgásfejlesztés, mert a tapasztalatom az, hogy ezt nem csak néptáncpedagógusok használják, hanem más tánc e, műfajokban is remekül működik, és e, online testnevelés órák e, feladata is lehetnek, hiszen itt ugrásokról, futásokról vannak szó, van szó, hiszen, hiszen magának a rendszernek az alapja e, az egy fajta tánc szerzett tapasztalat, ugye, a lábán kinetográfia a a kottája, és én ezt nagyon felhasználtam ebben a a, a, a rendszernek a kialakításában, tehát azt, hogy a mozdulatoknak vannak ritmusai, vannak a mozdulatoknak egyéb tulajdonságai és én ezt, a, ezt kombináltam bele, ezt a tudományos elvet a lippozúba, amit egyébként én tavaly Mexikóban egy konferencián voltam a Lábánkinatográfia tanács két évente rendez konferenciát, és pont erről tartottam előadást, hogy ez a lippozó eszköz, én ezt szendeljen a gyerek már elég régóta alkalmazom két gyerekcsoportomban, és a nagyobbaknak elkezdtem tanítani ezt a lábán kinetográfia nevezetű, hát mi úgy hívjuk titkos sírást, táncották, és ebből csináltam egy, egy ilyen kísérletet, és ezt mutattam be ezen a konferencián, ahol egyébként zönében modern táncosok vannak leginkább, és nagyon-nagyon tetszett nekik, és ők is használják azóta Új-Zélandtól, Franciaországon keresztül az Egyesült Államokig ezt a rendszert. Sőt, hát ugye jövőre 21-ben, én ezt öntől tudom, lesz majd itt Magyarországon, a konferencia, úgyhogy ez még majd megér egy külön misét, úgyhogy szerintem ezt a témát majd még elemezzük ki külön vagy egy külön műsorban. Térjünk egy kicsit vissza a ripozóra, mert ahogy ön is említette, ez nem csak a néptáncosok használhatják, hanem gyakorlatilag minden gyereknek segíti a mozgás koordinációját, a koncentrációját, olyan mozgás készségeket, kombinációkat kell megoldani, ami nagyon sok területen az agyunknak olyan részeit mozgatja meg, amit különben nem. Tehát, hogy hiába végzünk más típusú kreatív tevékenységet, akár zenélünk, akár valami kézművességet, ezeket a részeket az agyunknak nem mozgatja meg. Igen, és ami még a rendszer kialakításában nekem fontos volt az, hogy pontosan egy-egy struktúrát adjon. Tehát a, amikor a gyerekek ezt megtanulják és, és végzik, akkor gyakorlatilag egyszerre több dimenzióban dolgozik az agyuk, tehát figyelik azt, hogy mit kell mozogni, figyelik azt, hogy milyen ritmusban, és nyilván ezek a, a különböző szinten lévő tudások, ezek megmaradnak és észrevétlenül rögzülnek bennük. Nekem fix a ideám, hogy borzató keveset énekelünk együtt. Nyilván ez most a táncról szól, de tudom, hogy ön foglalkozik azzal, hogy a népdalokat, népi mondókákat ugyanígy bevigye a rendszerbe. Mennyire tapasztalja azt, hogy amikor a gyerekek elkezdenek ezzel foglalkozni, és most ugye azért nagyon sok múlik a szülőkön is, hiszen nekik partnernek kell lenni abban, hogy a gyerek erre rátaláljon, csinálja. kialakul egy egyfajta közös táncolás, közös éneklés, végül ezekből a gyakorlásokból? Hát én, én, amiket láttam videókat, ott ugye arról szólt, hogy az egyik gyerek videózta a másikat, vagy a szülő videózta a gyereket, és aztán utána cseréltek. Bízom benne, hogy egyszerre is eltáncolják, és hát úgy gondolom, hogy mielőtt fölveszik, kipróbálják egyszerre is. Tehát, hogy nekem szerencsére olyan videók is rendelkezésemre állnak, amit tanítványai küldtek el, ahol, ahol például... Érettségi előtt álló lány és az ő édesapja mennek végig egy ilyen lipozú pályán. De láttam olyat is, amikor egy három éves kislány... Táncol a lipozum, amit az édesanyja tanult aznap, és tanított meg neki utána. Tehát, hogy, hogy bízom benne, hogy ez egy újabb lehetőség arra, hogy a családok más szinten találkozzanak, kapcsolódjanak egymással, mert, mert nyilván nagyon jó együtt reggelizni, együtt ebédelni és kirándulni, de erre egy jó lehetőség, amikor, az, amikor együtt táncolunk, vagy akár együtt énekünk is. Többet, hogy azt otthon is meg lehet tenni. Igen, Ugye, szerencsére ez, lehet, lehet, ez, ez, ez nem kell nagy hely, tehát éppen annyi, ahol elférünk. Említettem most a középiskolás kislányt az apukájával. Ugye ez a rendszer egyébként úgy épül fel, hogy ezt már óvodáskortól lehet csinálni, különféle figurákkal, és akkor itt szépen megyünk fölfelé, ahogy a gyerekek nőnek. Így van, így van. Nagyon jó tapasztalataim vannak. Ugye elsősorban én óvodásoknál és alsótagozatosoknál használom a Következő korosztályoknál, már ugye a magának a rendszernek a használatával, tehát hogy például hányféle korongot teszek, milyen feladatokat adok ki, nagyon sokszor azt kérem a nagyobbaktól, hogy ők rakjanak össze egy olyan pályát, amit szerintük a, a, a másik csapattagja mondjuk nagyon nehezen van, egyáltalán nem tudja ö, eltáncolni, tehát hogy itt a, a, egy dolog az, hogy mi van a rendszerben, és hogy milyen állatok, milyen színek. A másik az, hogy, hogy ezeket hogyan használjuk, és hogyan tudjuk bevonni a mindennapjainkba. Énektanárok is pozitívan jeleznek vissza, hogy például ének órán a ritmusok megtanításához nagyon nagy segítségükre van a lippozónak a színei, és ugyanakkor meg milyen jót tesz a gyerekeknek, amikor az óra szerénél fölállnak, és ott ugrának egy, egy percet körülbelül. Hú, és ez nem csak a gyerekeknek, én tényleg ajánlom, mindenkinek, aki most így otthon dolgozik, hogy álljon föl, mozogjon egy kicsit, ugráljon, remek zenék lesznek, majd mindjárt itt a talpa zenéit fogjuk meghallgatni, de tényleg annyira fontos, hogy ne süppedjünk bele egész napra, mert különben hát nem csak az, hogy bekattanunk, mert nem tudunk koncentrálni, de hogy a testünk is megszenvedi azért ezt a fajta ülő egész napos történetet. Bizony, bizony. És hát úgy gondolom, hogy a, a Youtube csatornán lévő videók közül, hogyha valaki kiválasztja például a sárga és a zöld gyalog videót, és azt végig táncolja, akkor majd megérzi, hogy valójában ez csak két perc, de hogy mégis rengeteg karóriát el lehet égetni egy kis lippozú segítségével is. És kiadtak egy lemezt, ami a lippogó talpalávaló, Ezek muzsikák, mulatsághoz és koreográfiákhoz ezt a mulatságot, ezt úgy látom, tényleg nagyon komolyan. Én nagyon-nagyon bizony bizony. Gyakorlatilag ez elsősorban pedagógusoknak készült, egy oktatási segédanyagként, de szerencsére több helyen jön visszajelzés, hogy például ezt hallgatják bevezető zeneként, vagy elavás előtt, vagy felébredéskor, tehát hogy több funkcióban használják, és igen, itt a lényeg az, hogy tettem rá hosszabb számokat, amelyekre lehet búrizni több percen keresztül, és hát mindig egy nagy probléma, hogy, hogy milyen zenéi anyaga készítsenek koreográfiákat a, a pedagógus kollégák, és ebben segítjük őket azzal, hogy különböző hosszúságú, de rövidebb, zeneileg jól összeállított számokat tettünk a CD-re. Én akkor azt ajánlom, hogy most hallgassuk meg a Lipogó, talpalávaló CD-jét, hiszen ezen a héten ez lesz a hétlemeze, én köszönöm szépen Kovács Henriknek, hogy itt volt velünk. Önöknek javaslom, hogy a zenégre nyugodtan álljanak fel és táncoljanak meg, de mindenképpen nézzük meg a videókat, mert megérik ez a lippozó, két óval a P után is, vagy a, a, igen. Igen, két P. A P után is, meg a B után is, csak azért mondjam, hogy összekeverednek az embereknek. És most pedig hallgassuk a lipozót. Kovács Henrik, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A mai műsorunk vendége, Kovács Henrik, a Lipogó és a lipozó egyik létrehozója. Köszönöm Én szépen a, a lehetőséget. És azt mindig elmondom, mert nekem ez egy annyira fantasztikus dolog, hogy amellett, hogy a Néptánc, a Magyar táncművészeti Egyetem tanára és docense amellett környezetgazdálkodási agrármérnök, és ez nekem annyira egy életmód, módon tükröz, hogy ezt egyszerűen nem tudom kihajtni. Úgyhogy örülök. Köszönöm szépen!